Ігри з м'ячем Про гру чимось схожу на футбол, згадують ще стародавні китайські літописи. А в Японії вже 14 століть поспіль грають у старовинну гру «Кеннат», правила якої схожі на футбольні. Змагання у грі з м'ячем проводились і у стародавній Греції, і у стародавньому Римі. Однак зараз ігри в м'яч пов'язують насамперед з Англією. Не випадково усі вони мають англійські назви. І футбол не виняток. Фут означає нога, а бол перекладається як м'яч. В Англії футбол почався з досить жорстокої гри. На честь перемоги над ворогами копали ногами відрубану голову одного з переможених. Потім з'явився зшитий зі шкіри і наповнений повітрям м'яч. Один із каучукових м'ячів привіз у Європу Христофор Колумб після того, як відкрив Америку. А в 1839 році Чарльз Гудір з Америки відкрив, як перетворити каучук на гуму, з якої тепер роблять силу вселенну корисних речей. Попередник баскетболу з'явився ще 3000 років тому в Мексиці. Це гра, відома під назвою «Пок та Пок». Важкий каучуковий м'яч потрібно було закинути в одне із двох кам'яних кілець. А в 16 столітті у схожу гру грали ацтеки. Гравець, який закинув м'яч у кільце, одержував у нагороду від глядачів одяг. Сучасний баскетбол з'явився у 1891 році в американському місті Спрінгфілд. Викладач фізкультури з місцевого університету придумав гру, в якій треба було закидати м'яч у кошик. Назвали гру «Кошиковий м'яч». Саме так перекладається з англійської мови слово «баскетбол». У першому баскетбольному матчі викладачі зіграли зі студентами і програли їм. Ще одна старовинна гра – теніс. У нього грали ще греки й римляни, а після них цією грою захопилися французи. Подаючи, гравець вдаряв по м'ячу і вигукував «тене», що у перекладі з французької означає «приймайте». Це слово й закріпилося як назва гри. Перші ракетки для тенісу робили з дерева, а сітку – з кишок тварин. Але за формою старовинні ракетки були майже такі самі, як сучасні.